Har du sovit på saken nu? Ja, jag har sovit och sovit gott. Har du ändrat uppfattning? Nej. Tack, tack. Om du får frågan idag, kan du tänka dig då ställa upp som partiledare? Ja, men jag har nu svarat 5000 gånger på den saken och har svarat nej hela tiden. Men kan du verkligen säga nej? Ja, det hör du. Om du lyssnar så hör du det. Men har du inte ett ansvar här att ta om de ber dig ta det? Jo, det har jag. Men eh, man får väga av så väldigt mycket och det gör jag. Du säger fortfarande nej om Hultus som frågar dig även efter att partidistrikten har sagt sin sak och vill ha dig.